Оце в стлеча раптом вирвався з кущів в моторошний виск. «Ти, а?» Я жбурнув бік сумку, перескочив через парканчик і, затуливши обличчя рукою, прожогом кинувся у гілясті кущі. «Веня!» – закричав, не тямлячи себе. «Венька, де ти?» Вбираючись із кущів, я мало не наступив на руку карлика. Він лежав навзнаку, здавши лейки, широко розкинувши ноги в коротких штанцях і грубих зеківських будинках. От залитого кров'ю чола і скляних очей, що аж вилізли з орбіт, мені стало не по собі. Хотілося вити дико, люто, по вовчому, щоб увесь світ сколихнуло. Я розвернувся. Здалося, ніби в глибині скверика мелькнула якась невразна тінь. Стій! Я побіг, аж дух перехопило дерево, мокре од дощу боліших хльоскали по обличчю, в ухох, де він, як кидався у різні боки, ні душі. А може, привиділося? Може, то гілка хилитнулась? якого біса їй хилетатися, хтось тікав, точно, і певно втік. Вискочив на вулицю і кінців воду сховав. Притулившись до мокрого стовбора і піднявши голову крізь поріділи листя, я побачив проталена серед хмар далеку зірочку-крихітку. Подивився на неї і, сціпивши кулаки, тихо заплакав. Востаннє я плакав у дитинстві, далекому, як і та зірочка. Тоді я вперше побачив на дорозі, розчавленого шинами авто, голуба. Розділ сьомий. День кращого годі сподіватися. Правда, я дивлюся крізь вікно, тож, можливо, таким він мені лише здається. Але ж сонце, сонце, хіба з ним день може бути поганим? У дзеркало дивитися не хочеться. За ці дні, що про температуру на канапі змарнів так, що тільки мощі зосталися, а щетина – Хоч бери три сінею або двірки, щоб здерти з них стару потріскану фарбу. Справжній георгіївський кавалер. Нащо на таку мармизу ще й маску надягати. Але в дзеркало дивитися треба, бо на осліп голитися все одно ще траву косити зав'язаними очима. Поставив на підвіконні люстирко, стаканчик з помазком, і тут мої очі запримітили повні опуклі груди з товстенькими випнутими сосками. «Еліна Бут, як я про тебе, золотко, забув!» Взяв з-під віконня фотографію, почволав до кімнати і витяг на світ Божий свого старенького друга телефон. «День справді має бути гарним, бо мені не просто відповіли, а відповіли одразу ж, і хто? Фотокореспондент Олег Півень, якого можна застати де завгодно, тільки не вдома. «Привіт живим класикам фотомистецтва!» – гукнув я з такою радістю, ніби додзвонився до бюро перепусток самого раю. «Тільки не бреши ще дуже і дуже зайнятий, що в тебе термінова робота, або що ти вже стоїш однією ногою на порозі. Павлові Торянуку мусиш приділити принаймні п'ять хвилин. Тим більше, що мене цікавить... Ні, півнику, спершу обіприйся в об щось нехистке, бо впадеш. Мене цікавить Еліна Бут. Здивував, пирхнув Олег, хто нею тільки не цікавився? Тобі чого від неї треба? Від неї нічого, а ось про неї... Ти ж колись цю міс-переміс фотографував вздовж і впоперек, тож, певне, знаєш дещо про її життя-буття. Наприклад, куди і як вона зникла з фотомодельного горизонту? Старий, мені набагато легше розповісти, де і з ким, аніж про те, куди це тіло зникло».